No Berriz etxeat xagadi Troika, edo Shakurari erraiten dakon bezala amatxik. Haile Troika zikina. Shakurri zen eder bat ez, Troika. Baina hemen ezkira abere batetaz mintzo. Ez, Troikak estu jaberik. Edo jabe bakagadu diruaren kontrola eta kapitalismoaren laguntzarekin. Hainitzek galeginen duzue, baina zer da troika hoi. Badakizue, ekonomia historio, mundu mailako ekonomia hori, neor kontrolatzen ez duguna, azkenean, eta oraindik dudak ditut norbaitek kontrolatzen duen zinez, baina txegur da kontrolatzen gaituztela, berek. Troika, beraz, konkretuki zer da? Artu behar duzue, mundu mailako Bankua, FMI famatua, maik zuez, Troskan eta horrein Krisin Lagard, hori gehitu Europako Komisioa eta biztandena Europako Banku Zentrala. Eta talde horrek gomendioak emaiten ditu Krisian diren errietan eta erreformen truk dirua bereskuratzen dute estatuek. Adibidea, horretz izte, Grecia bistan da, eh, tartean, eta ikusi dugu, sekrisi ekonomiko eta sozialean sartu duen Grecia, Troikaren eh, gomendioen edo esku sartze horrei esker. Egan behar da berriki Europako Parlamentuak, ikerketa bat eramanduela eta Troikaren lanaz eta bereziki bazter ondorio hilunetaz. atera ditu, zinez ondorio itxusiak, ea eh, zerbait eginen duen ondotzik. Eta Troika beraz Bilbon antzen atzo, eta horrek estiloak sortu ditu karrikan. Bilbo iria airatiko miel txoman for, zertara ur dira Global Forum Spain. Ba, Global Forum Spain lenopean gaur Bilbon munduko agintari ekonomikoak hola diote mederen. Bildu dira Espainian estatuari errezeta edo haulku gehiago aholkatzeko. goi goibileragin eta azte gutxira Bilbo haukeratu dute beste antzesloan kurudel bat egiteko, Eta gainera zein egunetan, martxuaren idu anein zuzen. Kontra nazutza duela goita mazortzulte... Txurte... ...gasteizko, langilean orka erregimen frankistak edo post-franquistak egindako zarraskia. Ezan godu teak kontua dela. Karrikaren langileen kesua entzunalizan da, atzo Bilbon, karrikan behintzat, agintariek edo troikako kideek edo haintxegur ez dutena, baina gomendioak egin dituzte. ...Kristin Lagarden gomendioak miheltxo. Alde batetik, lan erreforma gehiago eskatu du. Haiek beraiek, sotutako krisi aldetik ateratzeko. Eta bestetik zer gagehiago. Baina hori bai, zeharkakoak, zuzenak ikutu gabe. Gomendioak eginak poliziaren babespean, sekuritateen maila biziki gora batekin gainera, nork hautatu ditu foru horren parte hartzaileak. Eta bai, zergatik edo nolaz oiek dute parte hartzen, edo gure bizia kontrolatzen. Gizarteko kide sumerikas, langilerikas, sindikalistarikas, karikako yenderikas, forduoktan. Hauek dutelarik gomendio hauen ondorio zuzena sendiktuko. Karrika izan da, beraz, foru hortan parte hartzeko manera bakarra eta sore sozialak ere. Troika go om traolak txioen gehiengoa hartu dute. Istiluak sortu ditu karrikan eta prentsak manera dezberdinetan izendatu ditu. Espainol prentsan, elpa izan adibidez, bi argazki berdintxu bata Ukrainiako istiluena eta bestea bilbokoa, komparatu dituzte txolari batzuek. Ukranian, milaka manifestari Ukraniako parlamentua hartu nahian. Bilbon aldiz, kale borroka protesta eta bortitzak FMIaren bilkura bat salatzeko. Elkorreon, Ukranian irautza soziala. Bilbon, sistemaren kontrakoek Bilboko karrika nagusia larrutzen dute. Zeko gore. Goizean, Elkorreok jadanik beste komentario dudakor bat eman zuen Mielcho Monfort. Ezan oro goizeko amarretan el correo digital ekateratako komentarioa eta argazkia. Komentarioa, gazkeleraz, Bilbo munduko ekonomiaren zentroa izateko prest. Eta argazkian guen sarrera, bertan jenderik ez eta den planuan iru erzain, txakur eta guzti. Oso esan Bietu gutxik gero bago, kendo egindu. Frantxez Prentxan bihizik edo kasik ezta ipatu. Gaiten alda, lezeko kasetan adibidez, bilkura horren ondoan izan diren istiloak aipagai dira, ezker mutureko banderekin kagulatuak eta aurpegiak lepokoen gibelean kukuturik amarnaka manifestarik parte hartu dute. Polizia munizap, municipala, hortz, ertzaintzaren aurkako erasoak manifestarien gandik, dendarien kotrako erasoak. Manifestariek sakaruntzi bat bederen erredute, bertako sekuritate arduradunaren arabera, Aladio artikuluak bederen sakaruntzi bat. Twitterren aktualitatean den uh, txiste bat, irakortzen alizan liza, da, bilbon atezatekoa martxan izan gaur etzen kontener erreko. Entzun behar duenak, entzun dezala. Olakotan ez dira askia ipatzen nordiren manifestariak, langileoiek edo troikaren erabakiak zuzenki sendituko dituenak, zergatik karikara jausten dira, sekuritate pean pasako den konferentzia baten kontra protestatzera. Badakizu manifestari egiten duzunak ez du ezertarako balio. Zakaguntziak eta berinak karrikan austenari ari zirelarik, Juan Carlos errega espainola inigu urkulu lehen dakaria eskuz esku agertzen dira argazkilarian haintzinean. Ara! Arma irutik atera dira urkulu eta erregea. Nik txalotzen ditut, eh? Giestu simple horrentzat bakarrik. Español eta eskualdun baten arteko harremana argitara atera dute. homosexuala homoseksuala? Galderazko ikorra. Espainiako monarkia eta euskal gobernuaren ahteko sukaldelanak azkenean agertzen dira. Troikaren bilkura ofizial batean, ez dekian gay-friendly zirela holako itzordu ekonomiko ampurutxo horiek bref, txiste txar ondotik ala ere, txio lari batek zion bezala, kale borroka bukatuada euskalegian, mainan ez klase borroka, abera txeta pobreen agteko desberdin txuna, ahonditzen ari diralarik garrikako oioa ezta alageldituko Zendu hinnat Ia zendu fi fisha Min haidu يا صندوق زموا في الشه مين هيدو يا بني لي بيتي يا صندوق يا زرع لي غيطي يا صندوق من غيرك انت عيشك وحيتي صندوق يا صندوق علمني أصنع وزرع وارتع لي صندوق وريني في المصلح تي بارطع يا سندوق علمني أصنع وازرع وارجع ليه سندوق وريني في المصلح تي بارطع يا سندوق الحن في عرضها يالبشن عرضة بقردها يرتع في بلاد تاهت عن زرعنا دمع عن طمعنا مين يزرع لنا غير صندوق لو عندي ايد كان امحي زيد واعيش بكرامه مرفوع الهامه واعيش بكرامه مرفوع الهامه مين يرفع شايف مصلحتي يا سايبنا كل راحتي يا جايب ايدي المكسوره يا جايب لبن العصفوره مين يسقي ولنا غير Ya zindut, ya zindut Ya zindut Fahimna الحur